Шрамко сказав, що Вишневецький вмер. Предивно вмер таким раптовим робом, щось чимсь запив з панами у четвер. В суботу військо вже йде за гробом. Його везуть в просмоленій труні у Вишневець, щоб встигнути до смерку. Прийшов кінець такому сатані. Безславно вмер. Не лицарською смертю. На нім каптан, пантофлі, ковпак, Вже не гусарська одяжна крилата, Ридає військо доблесне щепак. Коли ще світ такого вродить ката? позливий досі протряхлий шлях, Багнюку місять коні довгохвості, Труна з мерцем двихтить на стругулях не додає поваги його мості. Мені ця вість була як грім із неба. Я тихо мовив тільки й всього хвалити Бога. Я дожив за непаду страшного ворога свого. Не поглумлюся і не відомщу, що у пантофлях, що такі доспіхи, єдиний Боже. Да не допущу в своєму серці темної зловтіхи, На срібляну іконку помолюсь, на кам'яному ложі, постелюсь, Глибока ніч, віконце, як більмо, Зброяр і Джура сплять уже. Поморились, і лицар спить. Ми мирно живемо, на тому світі всі вже помирились. Ну от уже і ворог мій помер. Мені брадіти радості немає. Якийсь я весь потовчений тепер, Що вже аж душу холодом проймає. Важка мені хвилина моя кожна, Здорожився пора б і припочить, У чигирин чого? У суботів не можна, там Кожна річ у хаті геленою кричить, Там все мені страшне. Той шлях під є борами. Той рідний мені дім, що так його беріг, Там кінь той зайрже, там шибениться брами, там зрадою осквернений, поріг, чи на твердому спати я одвик, чи так чогось лежу, дивлюся в морок. Душив мене під ранок домовик, приснилося, що впав на мене сволок, а відьма. Мене будить, а відьма припадає Та встань, та з'їж, та випий Хоч вилай, хоч завий Ой, Боже, що робити? Людина пропадає Як пив, то було краще Хоч видно, що живий Спасибі, відьмі, Всіх нас тут доглянула Тепер пішла, і десь її нема Вночі тут ходить пані порцелянова. Але ж вона своїх гостей прийма. Рудий мисливець сходить з гобелена. Тінь сажотруса з комина ковзне. А це вночі приходила Гелена, але крізь лід не бачила мене. Веде вже Джура Кони до ріки, зброяр на вежі хреститься, світає. Немає відьми, тільки їжаки. Щось довго відьма на цей раз літає. Було і раніше до містечка йде, обв'яже ликом по столи страпаті. А де ж мітла, питаю, каже, ех, найзліші з нас літають на лопаті. Цій відьмі я багато чим завдячую. Я вже її не маю за чужу. У Польщі палять відьм, в нас ловлять на гарячому, а я в повазі при собі держу. Вона ж властиво відьма не рождена, то їй на старість прилучився дар. З доріг війни прибилася до мене я їй притулок в суботу віддав. Але на що вже відьма не злобива, А й та чогось Гелену не злюбила. Та так уже і їздить при мені Все, яке зілля варить в казані. І коли над замостцем пустили вогненного змія, і коли він вкусив головою свого хвоста, то сказала віщунка – відступайте, бо світ зазиміє, не призможете тут, а зима упаде товста. А під Корсунем ні. Там вона віщувала удачу і під Львовом сказала – ти для нього не меч, а щит. Про Гелену не вірив, ніколи собі не пробачу, а вона вже мовчала. Рукою махне і мовчить. Вночі у пущі пугач реготав камінний лицар в місяці зловісний. Мені сьогодні снилося. Він встав, сів та й сидить, з гробниці ноги звісив. Обличчя в нього сіре, кам'яне, А зуби ніби хоче мене з'їсти. Як закричить, «Твій предок вбив у мене!» Ото, кажу, не треба було лізти. Вже кілька днів чогось немає відьми. Фортеця спить, і сни її сумні, І костокрилі кажани із пітьми Над головою шурхають мені. «Упала зірка!» Пискає синиця П'є тишу Ніч з великого ковша Вже навіть Сон про волю Не присниться Така в людини Знічена душа Аж ось прийшла Сидить при казані Зварила щось Сорочку полатала Ти де була? У Павлочі ні, на лису гору на мітлі літала. Поворушила попілко цю бою, Пригасла їх миз за жеврів, за димів. Я третій год вже їжджу за тобою. Мабуть, пора вертатися до мів. Це ж я в чаклунстві, Мав свою людину, а й та покине. Жаль, що не кажи. Отож у чорний день в лиху свою годину я їй сказав, А ну, поворожи, але гляди у зіллі там небабрай, Щоб все було як слід, щоб не якась там тля. Ти виклич мені дух полковника небаби». Правдивий був козак, не збреший звідтіля. Тоді вона взялася замовляти на шкурі цапа і чорного теляти. З гори осіянської трави, святоянської, на чорне коріння, горове каміння. Приготувала своє варіння, товчене зілля, Сушні і взвари, якісь настої І відьомські чари Відтак, змішавши Всі оті декохти Розпочала Свої чаклунські дії Во ім'я і сина І того, хто Внушив дитя При непорочній діві Пішла по колу Як в січкарні кінь Козак Не бабо Об'являйся Амінь. І тут пішов якийсь у полі гук. У казані закликотіли бульки, і дух з'явився. Без обох, без рук. Аж не було чим запалити люльки. Так ось чому тебе серде вбито. Вже не було чим битись, орли наш. Стоїть. Небаба, тьмавий, мовкрізь сито, На шиї мідний хрестик-лебердаш. Крізь нього двічі пролетів кажан. Довкола все щось блимало й кадилось, І дух сказав «Великий муж Богдан». Та врятувати край свій не судилось. Ще зо два рази він задасть їм хлости, Ще наостанку шаблею смальне, І щоб навік позбутись його мости, Цареві необачний присягне, Своє гетьманство славне осоромить, Зведе надовго з доброї тропи, «А що ж Богу? Він шаблю переломить, об землю брязний майне в степи, і буде місто зватись Переяслав, і будуть плуга перти гречкосії, і три зорі дивитимуться в ясла, і Україна ждатиме Месії, не раз повстане, але всує, всує». Чорнильну лжу породить каламар, усіх одурить, вольності скасує, задавить все, підшитий лисом цар, коли ж віднімуть у людей і мову, коли в Сибірах закатруплять їх, душа Богдана в розпачі німому нестиме неспокутований гріх. А в мреж він як? Та ніби на хворобу. А що по вмертю? Ошибає страх. Його чернецький виверне із гробу і вистрелить з гармати його прах. Гетьманичі? чи? Великою печалью урветься рід і згасне у рідні. Ти між Загине в битві під Сучавою, А Юрій десь в турецькій стороні. А ще скажи, ось років через двісті Якої слави гетьман заживе? На землю прийде гетьман слова Богдана п'яним назове. Казан кипить, уже повінця піне, «За духа! Комір хочеться роздерти! А ще скажи про долю України!» Козак сказав, «Я ще раз хочу вмерти!» І зник небаба, і запала тьма. Лиш не дуб шумить у верховітті, Іде притулок для душі нема, а ні на цьому, ні на тому світі, які не принесені, які жертви, якому Богу ми винні. Море мені снилося. Море у баговинні, а я. Убитий, лежу на дні, І різні гади лазять по мені. Аж раптом грім і підлетів до хати Зелений кінь, страшний, огнедихатий, Пробив стіну і перекинув сни кривава Піна впала на тини В зеленій гриві Зорі мідяні І чорна жінка Верхи на коні Прокинувся Закліпов я тороплено У куцому сні з гарячки Ще не остиг Той кінь зелений Це твоя Помста, Елено Летів, летів і таки він мене спостиг. Ну що ж, я готовий. Я ляжу йому під копита, хай в тім'я хвицають, і ржав його вук на А ти з того світу будеш геленок пити, це що за нещастя корчиться там на землі. А чорна жінка майнула мені маною, і вид її чорним. І одіж на ній чудна. Ну що ж, коли так, якщо це уже за мною, То я ж хіба що. Причаститися б тільки, Тайна мою душу і тіло, Одвези, куди там годиться. Як казав цар Давид, Тісно мені звідусінь, У раю було б добре, Та душа болить молодице. А у пеклі присмалять, то я й призабуду цей біль. Але ж ні, це не смерть моя. Це іще не за мною. Ця жінка, чомусь здається такою земною, схилилась до мене, поклала мені на скроні такі прохолодні, такі ласкаві долоні. Чи це якісь чари, чи снів гарячкових сваволя? А здогадався ця жінка це моя доля. Не пишна пані, не гелена, не ружах тива й п'янка, печальна жінка недогленута, примучена. Але ж яка тонкої п'ясті, гордого надбрів'я, таких скорботних і шляхетних рис? Чи це на неї в снах своїх набрів'я? Чи Янгол мій до мене прихиливсь, хто їй сказав прийти у ці руїни? Хто напоумив тут шукати нас? Чи це? Душа самої України прийшла до мене в мій останній час. Віщунка баба, все на мене глипа, щоб я у слові мислі не одбіг, Та це ж вдова полковника Пилипа, який іще під Корсунем поліг, шепоче Човгає старенька Так ось До кого їздила вона Це ж Ганна Це сестра Золотаренка Із ніжинських Полковників Смутна Ця чорна жінка Мовчазна І горда Лебонь зазнала Всіх поневірянь Така, мабуть, була княгиня Ольга, коли загинув князь у деревлян. І я подумав, Боже мій, свята! Ганну глянув якось по-новому. Ця вірна навіть мертвому, а та була невірна і мені живому. На другий день було мені вже ліпше. Щось відьма от чола. Ходили навіть з Ганною до лісу. Вона мене як хворого вела. Кажу, дожився гетьман, полководець, яке, мабуть, видовище смішне. Водив полки, тепер самого водять. Вони таки укоськали мене. А Ганна каже, «Ні, ти виринаєш. Душа з біди, як веслами гребе, ти видержиш, ти випливеш. А знаєш, де вперше я побачила тебе? У Києві, позаторік, у грудні, коли ти в браму в'їхав золоту». Тебе зустрічали юрми велелюдні, тобі кричали «Слава за версту!» Дзвонили дзвони, наче на Великдень, стояв над містом малиновий дзвін Своїм лицем, таким непосполитим, ти вабив зір, всі ждали перемін, гукали, бігли. Мчалася малеча, на горах лиш лиштви обірвав поділ, Така тоді стояла холоднеча, давно не знали вже таких подій. «О, як ти їхав, як ти їхав, кінь під тобою!» Говорив, був білий Київ після віхов, народ тебе боготворив. Кобзар складав неумирушчу думу, Бурсацький хор співав тобі хвалу, І, розхитнувши живоплоти тлуму, Летіло військом об сніжному пиву. А пригромило ж, ломляться гілляки, Цвіте жінками боречи звіз, Броварники, ткачі, кожум'яки, Цих містри, глини, рогу і коліс, і я прийшла вже горем тоді убита. Душа стояла краю всіх доріг. Чи хто не бачив, де мого Пилипа, Або хоч знає, як він хоч поліг? Мій брат-полковник їхав серед перших, Над ними вітер має в корогову, І серед них незримий мертвий вершник Впізнав мене. У натовпі вдову. Чи це було ведіння, чи знамення, Збагнула я, чому так дзвони б'ють. Оце той гетьман, Під чиїм знаменом вже навіть Мертві вершники встають, А ти й не знав, що серед того люду Стоїть одна, що молиться за всіх. Таким тебе ніколи не забуду, Побаченим крізь сльози і крізь сніг. І я сказав, спасибі тобі, Ганно. Я повертаюсь, наче з небуття, ні без тебе так було погано. Не вчора і позавчора, все життя. Але, прощай, не маю я сумління тебе тримати серед цих руїн. Вертай додому. Це моє веління. Лишайся тільки спогадом моїм. Мієть мене. Наш батько, наш Богдане. Але й мені ж не краще далебі Та це ж для мене щастя пожадане У чорний день твій бути при тобі. І я замовк, затнувся на півслові, Душа потроху стала одмерзать. Задобіли слова любові, не уміють себе сказати. Стрипнулось серце жадібно і гостро. Любові хоче, ласки, спочуття, Якби ж не сумнів і якби ж не острах, Що я ж від неї старший на життя. «Сміється моя відьма, молодша їж годами, пора уже вчиняти весільні калачі, бо що ж ти все зі мною, стара я вже, Богдане, не та я відьма гарна, що вдень, а що вночі, а це нічого, ложе замість мар». А це не смішно раптом оженитись. Вже ж у душі осіла чорна згар, Гірка, як згар в отстрінених рушницях, Вже смерть поклала руку на плече. Знов брати шлюб в моєму того дочку Якогось відьма кнедлика спече. Зброяр і джура викотили бочку а лицар Одвернувся І опустив забрало Шрамко Приніс ікону І нас благословляв Маленьке циганча Під скрипку танцювало І лопнуту струну Натягував зброяр Ганусенько Життя вже за плечима, ти розплітаєш поночі косу, хіба такими згаслими очима, Дивитись треба на твою красу. Якби ж мені така любов раніше, буває ніч щасливіша, ніж ця, Твої вустанька найніжніші. Солода Мого лиця А ніч Стоїть як Місячна галявина І ти Лежиш у мене На плечі Мабуть Розбилась пані Порцелянова Щось дуже тихо Дзенькнуло вночі Чогось Хочеться Плакати і заснути, недолі, спочити хочу на грудях своєї долі. Ой, де ж ти була, моя нечужая? Змерз'я, Обгубився з ніжності. Спогрій мене до себе. Ця жінка, що прийшла в моє життя, Вона цілюща в дотику і слові, Важкі осмути пізній любові Вона знімає дотиком з чола. Ця жінка, що в життя моє прийшла, Вона думає, що я сплю, А я воскресаю, Боюся розплющити очі. Може це жагучий сон самотності? Вона ж як вечірній промінь, Що впав уже на руїну. О, ти прекрасний і сильний! Ти вельми промовен! Ти щит для свого народу! Ти меч проти ворога! Світ ще тебе побачить у славі твоїй і величі. Це все як сон, це все як божевілля, я вже як дим, і сивий, і гіркий, я хмелим був, тепер моє похмілля, навіщо я тобі тепер такий? Орли мій шугастий В горностаєвих крилах кереї, Ти ще в'їдеш в золоту браму, Вони ще спитають, Хто цей прекрасний, як сонце, І грізний, як полки під знаменами, Богом даний гетьман України. Росонько моєї спраги, Латочко щастя на моєму терновому полі, ти простиш мені, Ясочко, що я такий безпорадний. Спи, рідний, спи, у сні прибуває сила. Ось уже і літо минає, настане осінь. Жовтий лев пройде по смарагдових лісах, загребе трупи в багряне листя. Собаки виють по країні нашій, і всі плевели вже посійні в землю нашу. Не дивись на мене, що я чорна, Горе обпалило мене. Ти прекрасна, моя кохана, Ти прекрасна, як мальва, Під вікном моєї матері. Коханий мій, Вимоленець мій у Бога, Чого ж ти так стогнеш у вісні? Тобі щось погане приснилось, доле моя, Розбуди мене, сниться мені, що лежу я На полі бою під берестечком І кружляє наді мною орел двоглавий.